današnjega dogodka in kje vidite možnosti za širjenje takšnega oz. podobnega modela svetovanja v druga lokalna okolja? A sta pripravljena? Ja, ja. ja? Ti? Se snema? Snemaš? Uh, Dobr dan, prvo bi vas prošla za vaše ime in prijimek uh, in pa uh, Gora, Čakajte, tjel, in kaj je za vas najpomembnejše in najbolj uporabne spoznanje za vaše delo današnjega dogodja? Gora Smarinček, sicer delam v Slovenskem e-forumu društvu za ekonomiko, energetike in ekologijo. Najvažnejši so zame danes podatki o tem, kaj energetska rjevščina sploh je in kako je razširjena pri nas, ter kako slabo oziroma nespretno se lotevamo tega izziva v družbi. Kje vidite možnost zaširjenja takšnega podobnega modela svetovanja v druga no, Po slovensko energetskem zakonu mora vsaka občina imeti energetskega menedžerja. Zelo je razširjena mreža Centrov za socialno delo in tudi eh, zelo je razširjena mreža energetskih svetovalcev, eh, mreže En svet in če bi to na horizontalnem eh, nivoju povezali v občinah, v upravnih enotah, eh, morda z, eh, v obliki socialnega podjetništva eh, bi lahko eh, prvič eh, prepoznali vse te eh, žarišča, rečemo, energetske revščine in jih potem tudi pomagali na socialno spremljiv način odpravljati. Najlepši hvala za vaše. odgovore.